Nërso, adhon, i them të gjithve, ljusallon e manuar që pasi që ti u a bëne përhajr, unë ljusallon e manuar që të jetë muaj i harit për neve. Muaj që me dëvërtet do t'i gëzohemi kur takomi përstrimet e ditë në gjykimit. Nga se kush i gëzohet këti muaj në këtë bot, i gëzohet e takimi me të në botën të të të tërë. Andë ljusallon e manuar që t'i gëzohemi vazhdimisht. Tamam se kurse në ka lejmruj se do të gëzohemi nat në bot nëse i gëzohemi edhe në kat bot e ne menjëherë vërtet i gëzohemi këtij muaji i gëzohemi këtij musafirit që na ka trokitur nder ngasë na ka sill të mira ndërsa prineve nuk mënazhë e tëra që ka sill është për neve ndërsa nga ne merr atë mirën që i gëzohemi nesër kur a shohim ditën e gjykimit sot emisioni do të jetë thosh për vlerat e këtij muaji veçanërisht në vlerat e cilësisë vërtet thamë ne bën vapën e Korikut na i kthen freski pranverore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 hapën dyert e xhenetit. Dhe kjo kush e kupton e ka simbolikën e vet, ngasë kjo na simbolizon mëshirin e Mohametullah xhellallahu alaihi wa sala. Para më ndoë kur dikuti hapën dyert, i strohet të bihu dhe i thuhet urdhra, çka mbetet po, të dhe të po se të vazhdon të vazhdon të hynë. Andaj pothuajse po na thuhet se mirë se vini në xhenet. Por duke pas parë Huseinin këtë but, do të vononin për pak çaste për të futur realisht. Por ardhe Ramazan është një hyrje në xhenet reale. Hyrja ramale është një hyrje në xhenet. Andaj i përgëzohemi kësaj, i gëzohemi këtij këtij musafiri. Gjithashtu i ka përgëzuar pejgamberi saollam duke i përgëzuar se është mua i faljes. Duke thënë se Allahu xhelleu ala çdo nat, çdo nat Allahu i mënduar liron gazjorë i xhenimit njerëz që kanë merituar dhe janë dashur te xhenet Allahu i liron me amra me amra duke i renditur në e, listat e banorëve të xhenimit. A nuk ka prozime më të këtij përmendtor? Për natën tuaj për shembull, a ka për të burgosur për shembull. Gzim më i masë ti thuat, nesër kryetari i shtetit nga burgu i prietshëm do të bartojë në amësti të përhershme ndaj të us nga burgu. A ka prozime më për, për kët? Ka të thuat të përhaje, gjithë këto i haran, për tër, të rendëshme thelbi i përhajit. Kuptimi që e bëme me kët për har. Andaj për harë bashimtar lirimin nga xhenimi. Për harë pranguese e armiqve për hyrje hapja e dyra të xhenedit, për hyrje falja, për hyrje mshira, për hyrje të gjitha këto kanë përmbledh në përhojen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është vërtet Sënë, e çmendur sa ky udhëllim mes nësta të tyre të kuptuar drejt, të drejtë, çka kemi folur edhe pas erën e misionet tonë në rrugën e drejtë të Allahut, kuptoi drejtë të qëllimeve. Dhe ndoshta sot kjo është, më thënë, emisioni on vlerat e këtij muaji një njënë e më përmëndur dy nga krieset më të dashura në njënën nga transmitimet e, e për muaj në Ramazanit krieset më thënë njënën një me leke që shë mëjë miri dhe njënë njënë njërzit më të mirë të më që ne kanë përmëndur pra ta që gjenë Ramazanin gjallë për ne e, mund të kjo vlerë a parë që ta njënë njënë beset në sos më dhe që me kjo rasje po aludhen në te vlojnë ndëruar është një rast që hëgjalarët në vazhdimësi i kam përkujtuar me te muslimanët në filim të Ramazanit. Nga se kjo rast, në vetën e ti përmban edhe gëzim për gëzim si hareqë. Qua e që ta duash nga shprejë që aludojnë në një gëzim dhe për gëzim. Për në të të tërë është edhe një loj, një loj kërsnimi. Por, kjo kërsnim nuk esbe për gëzimin, por i ashtonë okay. fë do të shërojmë vonë pse, por dua ta përmend di rastin. Është er smetur nga disa nga sahabët e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Të cilët flasin për një rast interesant. Një ditë i treguari sallallahu alaihi wasallam duke u ngjitur shkallëve të mimberit e tij, të fultorës së tij, përnga e ti, montë fjalimin e xhumas. Duke u ngjitur në këtë shkallë, pa tekaj, vrend tekaj diso gjëra jo të, të uh, zakonshme që i bënte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam al Andaj duke u ngjit në shkollën e parthë, aamin. U ndal pak, pastaj vazhdoi. U ngjit në shkollën e dytë dhe tha aamin. U ngjit në shkollën e tretë dhe tha aamin. Nuk i kishin një orkët më herët nga ai ashabët e tij sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Andaj e pëton jera ja, sallallahu. Çfarë ndryshoi? Pse në shkollën e parthë tha aamin, në dytën aamin, në të natën. Në shkollën e parthë tha i dreguari se ose më shikoi këtë modështi ulë ndëruar. Tha në shkollën e parthë më erdhi gjebrili. Dhe më tha Rëgma an famri adrak Ramadan u hem yughfar la. Ka rëgma an fshm ndodhte ne sprint e transonin ju arabisht probleme ta përktheim bash ashtu ne gjuhën shqipe nga se shprehje që ata e kanë përdorur ka për qëllime të caktuara. Andaj ka dhe të shprehje për shkakun që janë teknikë shqipëmisë në arabisht nga se është një lloj përdorimi i veçantë për neve, po u përkthyë i zbet kuptimi. Ama po them kështu kushtimisht. ë uh, U postroft ë uh, çoft i dështuar nuk do kur kur kur. uh -huh. të kurë sukses kurrë ky njerëz mos boft har kur gjithmonë do të jetë i humbur do të spretë të kësaj natyre kush është ky njerëz Dibril i paflot po pse Muhamedi zon pa ndëjan Dibril i paflot po çoft me këtë njerëz gjithë ato që i cekën a njerëzit e arrin Ramazanin e arrin Ramazanin Po nuk arin t'i falin më katët. Tha, i dërgore i së zonë, thasht amin. Kë amin që ka është, o Allah përgjegjë. Allahume së të gjithë përshë amin. Par e mendoj kreja sa, Gjibrili kush është? Gjibrili është një kreja së është i veçan nga numri pak u feshme kreja veçan në qi. I vetëmi. Ka privilegje që nuk e ka asë një kreja së tërë. Kur Allahu gjëllewala dën të shpal, dën një sh që do ndodh në tokë apo ndodhun në kozmos për secil çill nga madhështia dhe madhrimi i Allahut Azh-Zhal. Të gjitha melaçet që janë çill bien në, në sejdë. Mbetet i ngritur ka guxim, qasallaja paktle që të ndjejë kët urdhër vetëm Gjebrili. Kur ndjen kët urdhër, pastaj kalon nga turmat me e melaçeve dhe pyetin çfar tha Zoti? Ai i lemëre kët azhoti, kët lemëre Zotit, kët e kërkoj Zotit kështu që poziçionoj jibril, ky vie special nga Allaahu xhelalu wel ala me rast në këtë muaj dhe takohet me kriesën e tëlë. Më të dorët te Allaahu xhelalu wel ala. Gjithashtu edhe Muhamedi son flet me Allaahun në kohën kur nuk guxon të flet as kush Allaahu xhelalu wel ala iun qiyamah. As kush nuk guxon të jetë. As kush nuk guxon të flet Nuhi, As Ibrahim, As Musa, As Isa, As Idrisi, As Salihu, As Lut. As kush. As kush nga pejgambert e Allaht, por ti nuk guxon të flet that mohammed qsom ane laha un jam per kdedatur c te ftese allahut kët ditat that e vendosi kokën tek arsi allah xhalla uala dhe kërkoi tek, tek allah ato që kërkoi e kemi cik edhe tek mëson de kaluara tash përndo këto dy kryza me kët pozitë tek allah xhalla uari janë bashkuar dhe po diskutojn po po derrtojn apo një galë një dërt të caktuar që nuk ka të bëjë me ta po ka të bëjë me neve dhe po thotë xhibrili kështoj ndot njëri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 A pse këtë e ben, hera, të pse kënaqëse ora kët po e bën? Ja se kimë të bëjmë me vetëmitë të cilat janë shumë të mëdha atë herë. Që duhet të vëdësohemi ngadalë, po, pra, ngadalë. Ka vlerë të madhe. Sikur që në një në kësaj bote lëndë nervore, nini rishumë. Nuk, dhëri, nuk, bërëtet, nuk sëtësot, të të e ngrit zërin, nuk bërtet nuk shqetësohet. Në momentin caktuel që më jitu ja kë bërtit. Themi kët dikush më të vërtet e paskëndikur shumë, nga se ky nuk vlet kështu. Kimë të bëjmë ndëgjane më të shumë specifike, në një rast të jashtëzakonshëm, po por nuk është se vlet kështu. Ater kjo është dhe me Gjebrilin. Gjebrili këtu nuk flet, nuk kjo i tina. Mm. Atër është këtu Fëllurina. Aterë shikoj se ka diçka. Gjithashtu ndonë në, në, në, në tjetër, të Allahu zot ua merësellekë ila rahma. Ne tekimi dërguar ti mshirë, e ky mshirë po amin. Mm. O zot përgjigjë mm. na çka për flet Gjebrili. Kjo është më vërtet shumë shumë për ne që të naq mendojmë. Si ka mësiku të thuat? Kjo ka mësiku të kuptohet vetëm në mesjetat. Ater më vërtet mua e Ramazan qenë ka një rast tësat, jo, jo ideal mm. po te ideal përtu falur më katë të tonë dhe me dëvërtit vetëm një shumë shumë shumë i pa interesuar mund bëti pa falur aji që nuk është interesuar me dhun nuk mund të falur në gjenat me dhun nuk mund të afutim gjenat ka thonë pejga me lësëm kullu unë me t'jedi khullu në lëgjenne illa më në edhe të gjithë ata që kam besuar mu do të finë gjenet. Pas kush refuzon? Pas ka njerë që refuzon? Nuk do në, me dhunë nuk mund të i futin gjenet. A ne ka njerë që refuzon të falen më katët, në më zanë. Nuk dëshruin. Gëse nuk punojnë për këtë falje. A ne vlira me më dhe këti muaj është se falen këtë muaj është elirë. është elirë. është falë. Falja është fales. A vedem duhet të futë është në dyqan dhe të kërk A zëto. Të Kjo është forca. Forca më e madhe kësaj vlera. Po, patë dishin. Jemi këtu dy njerëzit, fal dy, dy kryesat më të dashur të Zotit, Angelu Zebran dhe Profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Por Nikosi Ramazani ka diçka specifike shumë të, të veçantë që ka një vlerë më të madhe me librat e shenjtë, pra një lidhje me revelatën hyjnore. Hyjnore dhe njerëzoria kanë shumë lidhje fort të fortë me këtë muaj, që nai vlerë më të madhe, apo? Ky muaj do të thot në kalendarin e njerëzimit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 Po, sarë muaj, ka arë këmë uaj, ka shënuar përmërësim të raporteve. Dhe kjo përmërësim e raporteve ka nënkuptuar jetën të tokë. Ka nënkuptuar mshirën. Ka nënkuptuar funizimin nga në Allahut aso qëllë. Përndaj, në që në gjithë muaj e ka nga një, nga një datë të sektuar historike, në historinë e njerëzimet, Ramazani gjithë monë ka qenë muaj i pajtimit. Mes Allahut dhe krieseve. Kjo jo me iniciativin e krieseve, jo pse kristët e kanë dorë nga muajt e tjerë e ka e këtë muaj do të pajtojmë Allahu por Allahu e ka dorë këtë muaj të pajtohet me krisët pranuan krishta po nuk pranojnë dashna po nuk dashën ai don të pajtohet çka këtë mesika është e gjithë fuqishme i pa dëvojshëm për neva sonë në këtë muaj dua të uarti dorën juve të pajtohet me ju a ku guxim dikush të refuzon këtë dorë nga ai Kurani Teurati Zeburi Injili të gjitha librat e mëhershëm kanë zbitë në muaj në tijit, mizbjit, n n n sh, Ramazan. Në kësuna ka përmend, i dërguar, duke përmendur edhe ditët, kur ka zbrit, të vrati, nësënën dit, e gjëburi, e ingjili, dherësë ka artë Kurani, dhe Kurani ka folë për vetë në ti, gjitha është tut, inna enzelnahu fi lejlet il-qadr. Ne kemi zbrit, këtë, në natën e kadrit. Natën e kadrit, kur është? Në muaj në Ramazan. Allahu thot, shëhër Ramazan, e ledhi Muaj Ramazan është një muaj në të cilin ka zbritur Kurani. Kurani çka është? Mesir, peitim, udhëzim, shpëtim, orientim në rreth e ndyshme të natës, ndriçim për të na ruetur nga rreziqet. Nëse Kurani është e tërë kjo çëseka, të atë Ramazani është gjithashtu e tërë kjo çëseka. Të për këtë kujtojmë në Ramazanin. Kë vlerë më edhe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 Apse ta ka din këtë bërse, desallahu ka qenë mirbërës. Edhe pse kështu kanë dhot, gjithmonë këtë muaj Allah e ka bërkët. Ne çojmë sallallahu jelleu ala me mushrik të mëkës që kanë adhuru idhuj e kanë luftu pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam. E kanë bërë për shumë dyta ka përziqur për si këtë muaj që të pajtohet me ta për Mes Koranit. Apo e çfarë mëna për ne që sikimi ato mushrikve? Jemi të tëra po a nuk është kë një shans e madh për të pajtuar? A nuk është kë në vlerë e madhe që duhet ta kemi parasysh dhe vetë dizuojm në kodrë të për të këtë kohë të çmërave për ta shfryzuar këtë begati të madhe që Allahu xhallahu olei ka dhënë në vardimsi në këtë muaj të begatimit dhe mersive të shumta. Është vërtetë thosh, e pranojmë muaj pajtimit, muaj faljes. Por aito që shohim ndryshe këtë muaj dhe do ta shohim ne si besimtarë ndryshe, është se gjërat në këtë muaj do shifen në njerin e xhenetit. Kur u ka dhrit Allahu, kemi thënë, ruka dhrit xhenetit. Pikërisht në, në këtë uh -huh. muaj shifen në njerin e xhenetit, më ndryshe se si muajt e tjerë ndoshta për shkak të gjunave viçkimbur dhe këtu është shansi për të ardhur më afër. Si shohim në njëhetën e netit. Mund ta shmëngkë nga disa kënde. Kënd i parë ajo që tsej kanë në fillim, se hapen dytë e gjeniit. Para më ndodhoi nderuar, në qoftë se shtëpia e Bardh është në Washington. Apo i hap dytë për vizitor. Ajo është shumë e ruetur apo konvojja nuk mund të fut aty çdo kush. Nga larkësia, një nga galaksia fotografon një ditë të zezë. Apo që sipë jet dunia është tek fund. Ë ndërtua nga dora në se, hapën e njeriu. Në çdo fsë hapën dyert e shtëpisë së bardhë. Dhe u thuat njerëzve, prej orës 9:00 deri 0:15 pasdite, janë të hapur a dyert. Mund të futet kush doon për ta vizituar kështpinë. Si do tjetë njërzve, tjune, gzimi tjune, tjune? Kemi në të jetë grumbullimi i njerëzve, nxitimi i tyne, gzimimi i tyne, përballimi i tyne, shumë i madh. Kemi shpresën të shohim çfarë ka shtëpinë e bardhë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 Kjo etyra është e përhershme dhe kjo etyra e jotja. A dhe allo po këtu nuk mund të vendoset tash, gas është në gjellat, përderisa jeni këtu bot, nuk mund të shkosh atje. Mi po është një muaj kur përkohësisht i hapë dyert, që ti të futesh në shtëpinë tënde, ta shohësh ku do të rresh, si do të qëndrosh. Dhe kjo hapje ka kocë simbolikoll. Po hapet dyra shtëpisë tënde. Shtëpisë të shtëpis të time inshallah, shtëpisë atij të, ati, të sikuesëve tan, inshallah që bashkojnë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 u bisedojn po diskuton po kujton inkutimet arshme e të kaluara së këtyre rradh diskuton subhanallahu pas ka shkuar 10 orë nuk e kuhetu ka ka qenë të liruar nga presioni i kohës i vëndit i natës dhe i ditës çfarë ka përkat liruar nga kjo kush mallëngjimi i mikut andë miku të xhenetit miku po ofrohet tek ti po hapën dyert jeta ngjësinë e atij përjetimi jeta ngjësinë e asaj shëtitje të bukur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 Po çelët dera së shtëpijë që ti po lutesh për te të thfutur atje. Dalloh po thot, ç'është sakt, mundi do të paguhet ja që po çelët dera. Shikoj kur kudo të shkosh. Vetësh pun kuaj, vdej këtë të ndon nga kjo. Në këtë hopi eksider është me dorë të përkuhur. E më nuk luhesh më. Kjo është e parë. E dyta që duhet ta kuptojmë është se dytd e gjenet pse hopë në Ramazan. Seno hopa do të mujë teatër. Okay, qase duart e xhenitit hapur në muajin Ramazan, ngase në muajin Ramazan kërkohet nga, nga, nga ne të bëjmë sakrificca shtuar, gjë që kërkohet në të abimet e kaluara ose muajt që vjen pas Ramazanit. Nuk ka muaj gjatë vitit që kërkohet nga ne të braktisim hallallin përveçën kët muaj. Apo pa. vetëm kët muaj kërkohet të braktisim hallallin. As në muajt e tjerë, as ku muajin ndëmuhet kur është gjithas haram e pijë. U e është halal E pse pra kjo simbolik Allah u përna thatë Në gjenet për të fut Duhet nga njëhere dhe praktis një dhe halalën E qëfar u e mërmenja për haramin Këtë duhet gjithë mund të praktis një Andaj nuk paramendohet Hyrja në gjenet e haramin goj ja, Nuk mund E kjo e simbolika Hapën dyrt Ndërshat tje duke luftuar E kuptove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 mekamat em alkool e me, me, me gënjeshtme me mashtrime ku je nis kështu ku je nis nuk mund të harish në xhenet nga ky der nga se agjerusi duhet të lodhet për shkuhën e xhenet e çfarë të merrem për tjetrin kjo është simbolika do të thotë që mund ta ndëlidhim dhe kuptojmë që përmanë, që dhe dhe në njëjen asaj që përmend që hapën dyert e xhenetit e vërtet është ato se ndoshem thon kjo në tëjpër, thimë, e fortë më tepër kur themi hapën dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhenemit po Ha? a, mësonë ayo dhapa më sen, e, e, e korrikut e gushtit që fatikisht ka bër disa njerëz në një roch dhe kjo është fatikisht e them. Thotë ndoshta se tani si fare këtë muaj, sepse kemi vështirë. Por nënhiën në e këtyre, hapën dy të xhenetit dhe, dhe mbyllen xhenemit ka fort, pesoj. Për tjetër. Për tjetër, dhe kjo gjithashtu lë nderuar jap të kupton se Allahu nuk dën të na ngarkon më xhirim. Allahu dën të na falë çka. Paramendoj përshambu dera gen image for us sa njerëz duhet të grumbullohen ta mbyllen nuk mund ta mbyll as një paramendek vetëm në jehenem do të ketë njerëz të lidhur të prangosur asu burg kriminale eran lidhur edhe në burg lidhen allah xhellahu ta parmëse do të ketë kriminalë në jehenem të lidhur mirëpo kjo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 dhe rruha seb'u në dhiran, fës luku, pastaj në pranga, seb'u në dhiran, 70 bryla, dhira 70, për në, do thot, kjo është vësë përta kuptu në i, nga se Allahu alim fe madhësjekoj, mm -hmm. 35 metra, të gjata prangat, fës luku, lë dhe thot, lidheni, lë nërva, Një Abbas i thot, një halk e kësaj, këtyre prangave, një halk vetë, halk, po të bje në tokë, parëmendetesh, në tokë po të bje, të gjithë njerë dhe të bëheshin bashkë, nuk do të kështë mund të televizit nga vendi. Kjo është një halk e prangave të një banurin gjenëm. Qëtë të mene për dy jërtë. Allah për po thot, shikojmë shirën ti me vërë bëhem. Ti vetëm pak mbetesh i uritur, pak, unë mbyli dera në xhenimet për këtë fond. Andaj me pak shkohet në xhenet. Nuk duhet shon. Wallahi, botë është e kërkuar nga ne. Nuk kok të rim deri ços dedesën për të mbyllur dera xhenimet do të paguaj. Ne kemë kuptuar se Allahu obligimë që ka kërkuar jas simbolike për të dëshmuar vetëm se ne me vërtet dënamë shkon në xhenet. Për të dëlluar nga ata që nuk janë fort interesuar, vetëm kaç. Dhe so, kjo që ne e bëjmë absolutisht nuk është qmemi gjenetit. E asë nuk është në buroj i rale e gjenemit, por Allahu i manuar me mshirën e ti e bën kështu. Ane shikati, nuk, nuk rën, e, duat e rën i, i, i, i uritur gjaditet vetëm. Nuk pen, uj, lërgoshnë nga do që e prilë e gjenimin, që kështë janë mërnajnë dhe dhintime, ato që djetati i kam përmën. Ka që lërgoshnë. Shikati, dhe në ty mbledat një fuqia që më dhe, apo Të gjithë njerëzit po të bashkohen, nuk mund të akumulojnë energji të as natyrës, çka akumulon tek te me rast ngjërimit. Me fjalë argumente, gaztimi katalizim imbul dütë ngjërimit. Nëse ne themi ne pa me argumente se njerëzit të gjithë po të mblidhen, një hall të zinxhirit që lidhet me të njëri nuk mund të lëvizë. Shikota dallimin mes me dyshë të rëndë. Kjo fushë është e madhe sa do na japni. Në vërtetë. Kjo fushë është aq e madhe, nuk mund të të mbledhësh ndryshe. Pardai, për katër sivja, mbyllja e dyrës xhenimit është simbolik e rodës, që i shtohet ose që s'e kam më, që ti tip një fuqi marramance. Një fucije nuk mund mbi të asnjë rast të këtij. Para se dukë qen aqjerosh. E vërtetë, kjo është një nga dëshmiat që ne dëgjojmë për ditë nga pesëmtarët, më thon nuk e ndiem fare këtë muaj, është shumë i lehtë, shumë i thjeshtë, kjo është e forca që ne duam në këtë muaj. Mirat për vazhdon për të të tëra, vazhdon në pjesën e dytë.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 Fëllemesh duhet që të kuptojmë se kur jemi në fështirë. Nëso njërë, e këndonë se jam fështirë, për shambullë, nësot shumë tjeshtë. I themi se njëriju kallonë në këtë botë nësot vështira. Mirë po. Aja më e vështira për njërijun është aja që të ndodhë dhejtë në gjykimit. Për nëndodhë ndërruar, kur djeli afrot të koka njërësve dhe i kaplën dirës e njerëzit deri të këmë të tyre, deri të gjysë me trupë të tyre. Jënë kapluar dhe dirës. Në në tjetër, gjëhnimi pëvërshëm, dëshënë të gëllëtit njerëz, me lojket e mojnë, me frej, që mos dëvërshëm, njerëzit duke i kundirin nga tjetëri. Ja u me je firru lëmer u min e kji. Atë ditë njerëju i nga vlojti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 Goleti. Sot duti ti so, ke vështirësi e madhe që njeriu të praktikish gjithta dhe mos shikon as kën pozvjetës aty. Sot. Po duti ti ke shumë më të, diçka e papriturshme kët botë. Diçka diçka që nuk e dimn ata shërojmë kët botë si sot kë. Nantë të shëm gjerim do kundezër. Shënë peshore para vjetë që kush pa kalon te mund të jetë një një llogaritje e vështirë të sortitur të gzuar në xhenet. Kjo a nuk ka kë vlerësi?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 Gjase ti nuk mund të bësh miki bavës, tash para mund të kush mund të bëj nik, nuk mundesh. Ka saversia, sot di tëosh të si të vijë kush, të vijë Ramazani. Nuk e ke pritur, ke harruar, ka shkuar, janë të tëra të tjera ai ta copper crow. Sot miku im unë jam me ty. Mhm. Mos ke frik. Më ka ruajtur, i kujdesur për mua edhe kur ka qenë bav. Nuk ta kam harruar atë mirë. Nuk ta kam harruar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 Kora cektora, të sektuarat të kampenguar nga shëqëria, nga shikimi në rejtë televizionit të kampenguar, këse keqimi prokopuar në mua, sënë kemik, sënë nuk të lëshëjt dëtë. Nuk të lëshëjt dëtë pa të vendosën në vendin e sigurët. Atërë bashkohet agjerimi dhe bashkohet Korani bashk dhe i dretojnë e lauta zogjel. Nuk e ndërmjëcuar për këtë njëri. And der Amazonit, o Allah, un e këmpenguar gjatë ditës nga pija dhe ushqimi. Më pranoi Allah ndër meqes për të shpëtuar. Kur on, o Allah, un e këmpenguar nga gjumin natën, ka qenë angazhuar me mua që të lezon, o Zot, më prano ndër meqes për të. Allahu prandër meqesimin dhe Kur'ani dhe axhirimi e kapin nga kjo situatë e të mërshme e frikshme, plot rezira, plot sqetësim, plot frikë. E kapen dhe e bartën e bregun e sigurisë në gjendet. Andaj, kjo është një kjojtë. Andaj, a për e presim Ramazanin si nik, me mazëngjim, vëllohin e ma Wallahi, ne ka marrë moldi për te. Mëtë i se kemi pa, po e ditëm vlerat, po e ditëm këti, këti, këti Ramazani, sa nga duhet në uthimin të në të këllogjën levala, po të dilnim muhe për para, të shikojmë si kurse, të shikojmë,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 Allahu i nuk kem më këmtmirë se Ramazanin. Sonier fatkeqësisht e braktisën Ramazanin për shkak të kësaj çështjeje. Ma ka shaqjërua po tash këti sol po prinshin, duhet të shkojmë tani piknik, familja, duhet të shkojmë pushim me ta. Mo, no, këtë kanë më braktisë. Këtë shoku që me ta po shkon pushim, kjo familje që me ta po shkon diku ose po qëndron shtëpinë të ndënte, por për shkak të këtyre po e prish shëgjerimin. Për shkak të ndërm me ta po e prish shëgjerimin. Të gjithë ata kanë më braktisë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 Të regojmë hoqë që është i rëndësishëm në ditër në vështërsisë dhe në përmonën në ditër në gjukimit. Hallët e kse botë janë shtuar. Dertët është do ditë dhe më tepër. Së të mos në ditët që jetojmë dhe këmuaj që në ka mblitur, muslimantë kë jetur më shumë hallë se në shtë vitet e tjera. A ka shanse, një sebebë me fort këmuaj që të nëlirojnë në të hallët dhe dertë? Në këtë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 për të rrezitur. U shtorçi e përdorim ne, apo janë që i përdorim ne kimi shumë ushtar. Por fatkeqësisht nuk i mobilizojmë të gjithë në këtë rrezik. Ata që i kemi braktisur janë shumë më të përshtatshëm se ata që i kemi përdorur. Apo poniern për nuk e dinim vlerën e arëte të ushtarëve që i kanë. Andaj përdorin për shembull aspekte materiale. Përdorin njoftësinë me njerëz, përdorin fuqinë e tyre, un jam i fort. Port. U shtorr nuk vendosen atë në endekun e parë, po atë. Do të vendosen atje, në istikamën e parë nuk vendosen. Jo. Po duhet vendosen në radhën e parë lidhe me Allahun azhajal. Ky është një ushtar që nuk mposhtet kur, nuk tratton kur, nuk dezerton kur. Kur, në çdose përdorse si duhet. Dhe aktivizmi më i mirë i kti u shtore bën këtë muaj.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 Muë atië ku eka borëm lëgi majërimen, eka futur dhëratë këtë. Wa ida se'eleka ibadë anëni, fa inni qëribë. Ujjibu da'wa të da'i ida da'ani. Falë iës të gjibu li, wa li u'minu bila allahum yërshudun. Allahu thotë, kur të pëjës ndë rabë të mië për muë, unë jam afërë, ië përgjige më thyrë së të iqë më thyrë, ië përgjige më lutë së të iqë më lutë. Falë iës të gjibu li, Lëtë në përgjigjën dhe ata mua ma gjërim. I përgjigjimu në atyre lutje. Në këtu kemi shkëmbim përgjigjër. Allahu ka kërguan nga ne që t'i përgjigjimin e ma gjërim dhe nga garantën sa e të të nga përgjigjit me përmbush në kërkeset në një orë që i kemi në gjaditës. Ne, a nuk është kjo një marrëshe ideale? Para në të bërë një mua e caktuar, sezon vjetore, po, dhe të të bësh kontrat me një botnor apo është shumë i thjeshtë na portmollon po ta sidom sa për ta kuptuar. Daj i thot, ti kët muaj, ti kët muaj. Ji gajn çfarë kërkojm pe ti. Apo dhe un tiç ka kërkesë dhe un ti për, për të dije. Për shembull, ai kërkon pretje sot, për shembull sot kërkesa ime është që ti të shkosh deri në kët vend të alemësh kët njerëj po në hall, po në kërkesimin. Po, un e po shkoj kërkesë të slot mund të ndonjë shtëpi të ndërton shtëpinë kjo panë ditë dit ditë në ditë kërkoj valla kët edhe ul kërkoj kët a kë llogari të hiesh në në në marrësh me këtë njerëj po se jo ola. sa mund të kërkesë tani njeriu të modh shumë e konfuzuar dosa kërkesa të, të tua mund të jenë shumë më ajët garanton çikat kërkesë mund të ta ndërsoj valla dërua këtë call keni më ndryshe kërkesa llo normal e të konfuzuar aj të tregon qëfar kërkan, mos ke frikë, që do të vjetë i qka që nuk mund të apërbalash, dërso, dërso të të të të të të të të të të të rupë jam, në rapor me muje këtë palimet, apo nga ona ime është e sëruar dhe e ku fizuar, agjerimi, nga ona jute, garantaj e palimet, nuk mund të, të më sfidojsh me, kër kër me kërket të duhe, kërkoj qëfar të duesh, a nuk është një mërën që duhet në shkuar më njerë, po, zot, kër dhe duhet, Në përfëndojë punat. Për. Rërë tëtë. Atë e ludhja se bebe fortë për halët dherë që kemi. Por, i vetëm ka që, zhdo lëviz në Ramazan e ka plonë më shira, thëmë, zotit. Zdo minut, zdo sekund. Së mundarim në që zdo minut, zdo sekund, këtyre ditve të këti muaj, në kapi më shira e zotit. Allahu gjellë ola nga tharën nga më shira e modën në Ramazan që e derdhë, në mundësën që zdo lëviz i jona të jetë në prejkje me shpërblim, të jetë në prejkje me mirësime, begatit e shumëta që jenë përmblidhën në këtë muaj. Ma dje si kojë që ka në hadith, le këllufu femjës saim atjevo inda Allah minri helmesk. Në në problemet për në mazën vetëm, e pragjerimin, kjo kuptuot se e në adhurime njeri shpresan shpërlimin, vëndëruat, thështë pegamberis o sënëm, i re e gojes, nga uria që shkaktohet, i re e të ka loë bëtë më edashur, se sa era më e mirë ndë një parfume që e keni ndë gjuhën në një herë, që e keni ndihën në një herë. A ne kërë edhe era, kërë gjuhën i agjirusin të bëtë i badet, që të agjirusin bjën të pëshën pak, apo që t'ja lehëcën vështë të agjirimin, se vopë, agjiron se vopë, shkelë vop, vop, të se vopë, shkërën të se vopë, në gjithë thonë, ku dhe që Gjatë natës të tërë vit se vao. Lezim kurën se vao. Sufuri se vao. Fjetja për të forcuar, për të zhvilluar nezer se vao. Në këtë katërdhjetë cil ndrihesh për limë. Jinë të mira. Paqë është vlerë e madhe këtë muaj. Që vëllai kush e kupton kështu, kush e ndjen kështu. Nuk ka çare. Patjetër do të ketë raporte miqësore me këtë muaj. Do të ketë ndashrëta pasazhën për këtë muaj. Do të sa dom këtë muaj vëllav. Do të gëzohet ti muaj. Ma ndihë si kur që jo bëllin të parën, dhe ta lutë Allahun me muaj të tërë, o oh Allah për të lutë na. Musë ma mërë jetën parë Ramazani, me japë jetë Allahun me bëllin në Ramazani. O Allah në mund dhëtë të arim Ramazani, në mund dhëtë arim Ramazani. Përish, kjo kjo, kjo është, nuk, mu, nuk mu ne, mund në mund dhësën përbillet e ti, këtë, këtë, këtë, këtë, vëllahi, thëm, vëllahi të thëmë, vëllaj ndër uarë. Billet e realit e këti muaj, do t'i kuptojmë dit në shumë dhe të përfasurështë sa so dhe të pagunë Allahu për këtë agjerim. Gëse Allahu ka honë, e sa umuli, o e në e gjizibihi, agjerimi është për mua, unë shpële për te, e veprë tira për këndjen, eh. jem për Allah, e pëse këtu ka honë, kjo është për mua, nëse kjo ka status special, Dretant. nuk mund të hargjosh agjerimin me as një veprë, Nuk mund të para mendosh sot jo, është problem, nuk mund të para mendosh. Unë tash të tashmë nda. Në qoftë se ajheri ti ke 100 milionë pallate. Ti ke 100 milionë hektar tokë. Do të ke miliardë, miliardë para. Allahu thotë mos ulet rubim. S'mund të. të e nuk mund të arrisë. Vetëm këtu, vetëm këtu po ti do r- o Zotin mjafto vetë kë. Në qoftë se përditë ajheri mendikush merr 1 miliard euro. A do ta konteston Korriku?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 Ti ju lutem, alhamdulillah, që Allah na ka dhëruar Majelin. Ne ka vënë muslimanë andaj i përzgajojm muslimanët për diçë që ata gëzojnë këtë muaj dhe ti gëzohen pasaj shpërblimeve që u ka sillur ky mik i nderuar, që u ka ardhur në derë. Amin, amin haç. Sigurisht, më gëjë di vetëm të them Allah të nderoft. Edhe ti Allah, Allah shpilib, kishëm vërtet freski. Atë presi që tham fillim pranimorë për gjithë zemrat e ty që dëgjuan.